itulah Allah mendatangkan sesuatu <coughs> menkhaisu layahtasir. Nah, kita bacakan Fatihah <coughs> semoga urusannya dimudahkan oleh Allah. Cita-citanya di kabul oleh Allah. Permasalahan yang uh, menimpa beliau diselesaikan oleh Allah skala urusannya dimudahkan oleh Allah taala al dunia wali kulli niyatin salihah kana yu barik fihi la tupi fi tasyriku li asir wa an la yuflih a'malu illa hada Allahu shara'allahu shaddat yu na yughdi hajid hada hadi faatiha bismillahir rahmanir rahim la ilaha Syarat Alim dari Maluku. Alhamdulillah. Kita juga untuk haji kaum di Malaysia yang Alhamdulillah membantu kegiatan kita ini, dikaf ini membantu kita ya masuk uh, menambah membantu berbuka kita, sahur kita ya. Teruskan sama juga dengan yang pertama Allahadi ini ya. Wali kuliniyatinsalih. Eh. ان الله يلتو في شيء كبرتين اقنعت ماشاء الله تيسر كل أموره. يبلغ أماله. امور يبلغ اعمال يفرج كروبها ويشرح امور اخوي لا اله الا انت سرج الذول الفاتحه Ar-Rahman Ar-Rahim yang kami diri ajak genap sekali syarat-syaratul husnul sirarant ta'arim wa al yani kepada Allah. Guys, tadi kita bahas kekuatan doa. Ha? Begitu Allah melihat dari bab tawassul hanya hal yang perlu di ha? kita pelajari karena itu gandolan dengan Allah yang maha-maha itu saat kapanpun ya, adalah sangat penting untuk menjadi tempat kembali ada apa-apa kembali kepada Allah. Malja'a wa la manja'a minullahi illa ilaih La Malja'a wa la manja'a minullahi illa ilaih khasbunullah wa wakil khasbun Allah wa ni'mal Masya Allah la quwata illa billah kita teruskan pelajaran kita mana tadi Syedah Aisyah ya Sayyidah Aisyah Wamaukifuha Sayyidah Aisyah dan Sikap liau Menqabrin Nabi Sallallahu Alaihi wasallam Ini tadi ketika Terjadi pacaklik Kemudian ah, Masyarakat lapor sama Sayyidah Aisyah ditunjukkan untuk Tidak hanya pergi ke Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perintah beliau hendaknya ada kuah dan nafidah lubang yang menembus ke langit. Ternyata datanglah pertolongan Allah dengan datangnya air hujan yang membuat sapi-sapi menjadi gemuk. Rumput-rumput menjadi hijau. <coughs> Namanya orang yang kalau tidak lili gusye mengengkel, wahyo ada juga ya. Namanya orang kalau ataupun ada dalil seperti ini, tapi orangnya mengengkel, wahyo kata Abu hmm. Amak kalau bakti hip, ada pun ucapan sebagian di antara mereka bi anna hayad asar bahawa asar ini hadis ini mauqufun ala aisyah tu mauquf ini disandarkan ala aisyah wiyah sohabiyah wa amanus sohaban ala ishabu amal sohaban itu bukan hujah, menung so so eh bisa bantah juga ya tadi Abu Yudh cukup eh, memberikan eh, keterangan tentang hadis ini, tentang pendudukannya eh, macam-macam, itu pun ada orang itu kan bukan hadis bukan Siti Aisyah ya dan amalus sahabah alaih sabih hujah fal jawabuhu annahu Maka jawabannya bagaimana annahu wa in kana ra'yan kalau itu sekedar pendapat. Di Aisyah radhiyallahu anha illa annaha hanyasungguhnya monggo istri Aisyah radhiyallahu anha ikun ma'rufatun dikenal biwazaratil ilmi lawan kedalaman ilmu. Jadi kita jangan bicara kaidah secara umum bahawa amal siapa so itu laisa bihujjah. Jadi tidak bisa dibuat hujahnya ya, karena masalahnya pencatatnya secara ah, rinci. Ya. Artinya, kenapa orang justru lebih memilih madhab ah, daripada... Kalau ada seorang sahabat berkata, kemudian bisakah dibuat hujah? Kenapa mesti harus lebih mendahulukan <coughs> madhab? Katakan madhab syafi'i, apakah madhab yang lain? Dari sisi apa? Sehingga terjadi seperti itu, ya mas malum, karena madhab ini kan <coughs> ada dan wujud, kemudian tercatat karena <coughs> Memang Madap ini punya pengikut yang setia dan ketelitian untuk menyampaikan Madap ini sebagai satu pegangan hidup adalah memang melampaui <coughs> uh, melampaui ujian-ujian <coughs> yang hmm, membuat orang akhirnya kemudian tahu bahwa Madhab ini dibentuk jadi ya, ini setelah teruji, setelah teruji, hmm, setelah teruji sehingga kolol madhab itu berarti sudah pendapat yang teruji. Hmm. Sedangkan kalau ada seorang sahabat berkata kemudian kan mesti harus diteliti seperti kita meneliti hadis per hadis ya dengan jalur kesanatan, jalur keimuan, kemudian nanti uh, belum persoalan kepada perawinya siapa dan siapa, jadi bukan masalahnya ya ini kalau Sohaba alai Sabi Hujjah itu adalah dari dawe itu sendiri, tapi permasalahannya adalah berkaitan dengan yang menyampaikan ya, berhubungan dengan sanatnya, berhubungan apakah terbukukan apakah tidak, ini masalahnya. Ini apakah kita akan percaya satu saat kemudian Oh si Tia'isah dahwah ngini, si Ibn Umar dahwah ngini, apa itu si iya kan ya, Maklum ya eh, Kalau tanpa ada keterangan yang kuat, sanat yang kuat eh, Baru kemudian itu disebut valid dan otentik <tuh> Mesti dengar hati Nabi maklum diteliti sampai kemudian Sudilihat mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang doif dan mana yang palsu. Adapun amal sahabah, siapa yang uh, harus bekerja seperti mereka bekerja untuk hati, sih yang tidak mungkin. Jadi artinya bahawa amal sahaba leih seberhujah itu tidak dari amal itu sendiri, tapi adalah dari uh, sisi Pencatatannya, tadwinnya, yang di sini perlu proses yang sangat panjang dan tidak ada artinya seperti yang telah diusahakan untuk hadis Rasulullah secara mesnat ilah Rasulullah. Jadi itu satu satu satu pekerjaan yang sangat berat. Jadi agar kita melihat hati Rasulullah ini sendiri sahih dan tidak itu kan sudah pekerjaan yang cukup luar biasa jadi tidak mungkin kemudian hmm, ada yang kemudian harus mengurus kolos sohabah satu persatu kan tidak mungkin jadi untuk diketahui jadi amal sohabah itu bukan kok berarti eh, <coughs> amalnya sendiri itu sendiri tidak tapi dari sisi periwayatannya sekarang lepas daripada itu, katakan Syedat Na' Aisyah ini adalah katakan secara umum dari kaedah amal sahabat Ibu Hujjah, Ya cendela qaitaiku, dila oa sawab oa siti Aisyah, Nguno mesti ini, dila oa siti Aisyah, Ma'rufatun bih wazaratin ilmih, Wa fa'alat dhalika bulmadinah, lan ngelaku berbuat melakokake iki ing dal Madina ben ulamae sahabat wayat fina min hadits kisah cukup bagi kita dari kisah ini annaha dalilun ala anna aisyah ummul mukminin kisah ini memberi satu dalil yang yen tentang aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha ikut taklamu anna rasulullah bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazala pada hawatihi rahiman wa syafi'an di ummatihi jadi senantiasa Rasulullah setelah wafatnya itu Rasulullah yang penuh kasih sayang memberikan syafa'at kepada umatnya. wa anna man zara'u wa sytasfa'abihi syafa'alah ini paling tidak bisa kita ambil kesimpulan pengertian apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah memberikan arahan terhadap masyarakat untuk masuk ke maqam Rasulullah kemudian ada tembusan eh, cahaya dari langit tadi-tadi Di -tadi. eh, sini arti bahawa Rasulullah itu lazala, zala fa'da wa fatihi rahiman wa syafi'an la ummatih wa anna manzarau wang sinziara kaini nabi wa syafi'i wa syafi'alah tamafalat umminin walaysha'u wa min kabili syirik ini bukan termasuk Now ini mana Eh, so apa sih yang diharapkan Syirik? Mana Syirik? Mana Islam kah? jadi apa beda Yani, kalau ini berarti mengatakan Syirik, yo ya perlu caro apa? Syiah, <coughs> si Syiah, Cak Fariah yang saya terima ini. <coughs> Terima video jadi syahadat Syi'ah itu Syahadat Syi'ah Asyadu an la ilaha illallah, Wa asyadu as anna muhammadan rasulullah Wa asyadu anna aliyan waliullah Wa anna ababakrin Wa asyadu anna ababakrin wa, as an Aba wa umar Wa aisyah Wa khafsah finnar Ada videonya disini Eh Ha? Ya Allah. Jadi ada orang masuk Terus si, ah, harus syahadat. Yang syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah wa anna sayyidan ali nabah wa li wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Aisyah wa Hafsah binar. La ilaha illallah. Goleh <tuk> sahul Amin kabilisirki, Amin wasailisirki atau sarana-sarana silikan. -sarana kama yal waktu dihi hula ha ilmu kafirun amudulun, <tuk> gawe rami, kama yal waktu kaya gawe rami membuat rami. Jadi selalu, uh, uh, jadi mengucapkan kata-kata ini di mana-mana. Kama yal waktu orang gawe rami dihila masupahul ilmu kafirun. Mereka-mereka orang yang ahli mengkafirkan orang Walmu al-mudallilun yang menyesatkan orang Fa'ina Aisyata radiyallahu anha wa man syahidaha Sini Syedatna Aisyat radiyallahu anha wa man syahidaha Dan menghadir <coughs> bersama Siti Aisyah Lam yakunu mimman yajhaluna syirka'u Meman orang-orang seperti Aisyah dan Mansyiah itu memangnya jahilun untuk yang tidak merti asyik Kesyirikan syirikan. Walama yamutu ilaih, walama yamutu yamutu ia syiru asilatan. Yamutu aleh, yamutu mata, yamutu matan, ayasiru asilatan. Mereka mereka katakan orang-orang yang mendapatkan pengarahan Syahidat Aisyah terkait dengan peristiwa itu tadi. Aisyah, apakah mereka adalah bukan orang yang tidak mengerti kesyirikan yang sangat tahu nisstinilah Rasulullah. Eh, juga tidak termasuk orang yang tidak mengerti apa yang menghantarkan orang untuk menjadi syirik dia sangat tahu sehingga tidak mungkin itu adalah e, perbuatan yang berkaitan dengan kesyirikan sama sekali wong sayyidat naikah sendiri yang memberikan arahan itu tadi fal qisatu maka tisai ku tudmihu aitu maka tisai ini tudmi yani tilu membatalkan membantah ulah Waktu itu menetapkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya sangat peduli bi ummateh fi kubri hatta ba'da wa wafateh Jadi begitu Rasulullah begitu mendapat laporan tentang paceklik itu tadi dengan cara itu tadi maka langsung kemudian datanglah hujan Rasulullah sangat peduli tentang peristiwa ini tuss setelah wafatnya setelah beliau ada di maqamnya wa qalat anna ummul mukminin aisyah radhiyallahu anha qalat quntu adkhulu bayti alladhi fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa api ana engsun niku masuk ana ing omaengsun alladhi fi rasulullah yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa'abi saya masuk dengan Bapak saya Fa'a ta'u sa'ubi mongkonyala ingsun ing Baju ingsun Wong ku dewi kalau Garwa ku dewi Ya tidak masalah Artinya harus uh, melepaskan Baju dalam arti uh, uh, Tidak uh, Semestinya menutup aurat Fa'a kulu inna ma'u ya uji wa'abi Itu kan Bapa Insun dan bapak Insun. Falam tu fino, fina umar maahum. Jadi ni kapan Rasulullah di situ dan status rumah masih sebagai satu rumah di mana saya kata ya namanya rumahnya sendiri yang di situ ada Rasulullah yang masuk rumah. Kapan beliau masuk rumah bersama abahnya itu urusan masalah menutup aurat jadi masalah itu toh karu aku karu bapakku halam fina umar ma'ahum mengkenalikan disara atis apa umar ma'ahum serta ini kanjir nabilan bapak ingsen fawallahi matahal toh muka Allah aku ram lebu ona ingumahku illa wa ana masjidatun alayya syiabi Eh, kecuali Mas Dudatun di taleni alaiya apa siapi apa baju ningson diikat dengan kuat alinya berukut haya admin Umar krono izin karo Umar padahal Syedina Umar ada di mahkamnya eh, eh. Eh, jadi kapan yang namanya rumah ini ada Rasulullah sekaligus ada Syedina Abu Bakar eh, ketika belum ada Syedina Umar di makam kan bersama dengan dua, uh, dengan Rasulullah dan saya, dan, saya, dan saya masuk, ya saya enakku, saya enak saya masalah menutup aurat itu, Jadi, begitu umar bersama mereka, ya gak wani aku, Masya Allah, Dauk, ya. Udah, kok. Halo, orang kok, halawang kuburan wakil umum iya walam ta'amal Aisyah radhiyallahu anha hajah batilan Aisyah tidak mengamalkan hal seperti ini sesuatu yang bersifat sia-sia. Beliau ya tahu, justru ni Aisyah tu tahu anak Nabi ya Rasulullah wa baik, Rasul dan dua sahabatnya. Lihatlah mu nak manhuah intak kuburhim. Jadi sokowong kangana kuburan ni. Jadi masih siapa yang masuk itu seperti itu tahu. Jadi begitu kita. <tuk> Maksud di makamnya Rasulullah ya mereka mereka tahu dengan kita jadi mereka tahu dengan kita eh maklum ini ada hubungan dengan alam barjah yang justru di dimensi yang luar biasa lebih daripada ketika Rasulullah masih hidup ah <tuh> oh ya, mesti kita baca Alam Berzah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah, eh, mempunyai dimensi yang sangat luas, lebih daripada eh, yang kita bisa menggambarkan. Eh, in, eh, pokoknya, yani kalau namanya di dunia ini, kapan orang hidup, ya, siapapun dia sebagai seorang nabi, seorang wali, <coughs> Karena namanya dia mukallaf, mukallaf. Jadi masih sekian banyak harus yang dijalankan Belum namanya perang, namanya macam-macam ini ini. Tapi begitu kemudian wafat, halas Semuanya bebas Selat jihad dan apa Sama sekali ya Jadi Tidak ada jihad, tidak ada macam-macam Taklifat, taklifat, selatih bebas Terus. Jadi kira-kira Ukuran Rasulullah s.a.w. tinggal apa kira-kira Masjidat ya ora, ini ya ora Mereka adalah umat yang tidak Ini adalah lukman ini Apakah ini? Ini adalah ini Ini adalah iki. yang ini? Ini adalah apa yang ini? Ini adalah apa yang ini? Ini adalah Makanya mengurusi orang Alhamdulillah Jadi malaikat sibuk laporan Salawati sifulat sama sifulat Sifulat sama sifulat Ya Ya Rabb. nanti ada hubungan dengan kapan kita harus ada kesaksian beliau sebagai syahidan sebagai syahidan in arsalnaka syaidan kesaksian stempel kalau ini dieduk karena ada Rasulullah SAW. <tuh> alaihi wasallam. Waktu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah kanjimah bimbarin wa telah ma'arsalah kulel Yaman ketika Rasulullah Muta sebelumnya ke Yaman. La'allaka'an tamurroh bikabri wa masjidi. La'allaka'an tamurroh bikabri wa masjidi. Jadi, la'allaka'an suatu harapan sudah tentu, kapan kamu sekalipun sudah jauh sampai namanya ke Ta'is Yaman perjalanan yang cukup melelahkan di zaman pada waktu itu ya ini ukurannya mungkin ke akan kemudian eh, ketemu Rasulullah kembali. Rasulullah bilang La'allaka'antamur rabbiqabriwa masjidi ya ini begini ditugaskan ya sudah apa mungkin bisa ketemu kembali ya karena naiknya naik apa? naik ontar atau naik kuda ya ya sekarang naik kapal terbang kalau dulu eh, jadi waktu saya ke Yaman kemarin itu kemudian melihat yakni kawasan seperti itu. Dan saya ingat orang pertama yang diutus dakwah di Yaman di Ta'is adalah Sayyidina Mu'ab ad bin Jabal. Terus jadi dari Madinah kemudian eh, sampai ke Yaman ini mah, berapa ribu kilo kemudian naik apa kemudian kawasannya kayak apa ya Allah <tuh> hmm. itu kalau bukan dengan semangat-semangat yang <tuh> luar biasa tidak mungkin, tidak sampai juga ke Indonesia, kemudian harus ke Indonesia saja, katakan di dengan sejarah keberadaan para sahabat itu sudah sampai di sini itu ya di zaman Rasulullah juga untuk sesuatu sejarah terus harus mengarungi lewat mana, lewat darat atau lewat laut dan kalau lewat laut terus kapalnya satu lagi dini terus sampai ke sini kira-kira bangsa mungkin tahunan walaia ya. tahunan, ya Allah terus manganopono laut ya. ternyata semua bumi terjelajah oleh para sahabat ya. <coughs> sebuah ya ini kekuatan eh, roh untuk berdakwah itu kita tidak bisa membayangkan jadi kalau ada hubungan dengan hadis bahwa keberkahan seorang sahabat itu begitu menginjak ke satu tanah nah eh, Uh, di daerah dia dakwai, maka di situ akan terjadi mayoritas kaum Muslimin. Yeah, yeah. Berarti para sahabat, masya Allah. Jadi dari, kalau sekarang ke sana cuma 10 jam lah katakan. Dulu, Dulu terus berapa ya, berapa <coughs> berapa hari, bayar. terus naik apa dan sebagainya. Ya. Demi untuk dakwah, kemudian menginjakan kakinya uh, sampai ke sini. Kemudian berkah dari seorang itu saja, katakan dua orang itu saja, sepuluh orang itu saja menjadi bangsa Indonesia sejusuh sepanjang panjangnya ini masuk Islam itu tidak bisa lepas dari ini berkah. Ya. Datangnya seorang dai di suatu negeri yaitu yang dilakukan oleh Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adi saya tidak muat begitu diutus Rasulullah memang barangkali kadang tidak ada harapan untuk bisa ketemu lagi kata beliau adalah alaka'an tamur rabi kabri wa masjidi fatuh fiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa'afat Rasulullah wa'ja'amu'at ila kabri nabi yisya salam bagian sambil menangis wa sahada Umar disaksikan oleh Umar dalam menangis ala hadal hal wa jara'bina Umar dan terjadilah antara dua Orang itu tadi, Sayyidina Umar dan Sayyidina Mu'ab bin Jabal hadil muhadasah hmm. Hadil muhadasah Kamarawa, ada semacam dialog Kamarawa, Sayyidina Umar ilal masjid Umar keluar ke masjid, fawajidah Mu'ab bin Jabal Mendapatkan Mu'ab bin Jabal Indah qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam Yabki sambil menangis Qala mayubki kata Umar Said bin Dawum mayubki apa kunangis kok mangsiro njenengan qala hadisun Kau, kamu nangis di sini ada apa apa apa yang menjadi kamu nangis qala hadisun sami tuh anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al yashiru minar riya' syirkun Allah al yashiru minar riya' Sirikun sedikit daripada ria itu adalah kesyirikan Allah itu yang membuat Sayyidina Mu'at bin Jabalah nangis ya ketika ziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena dahulah Rasulullah Al Yasiro minar yai sirikun tentu riak hubungannya dengan ibadah yang mestinya wa ma'umiru ila li'abuddallaha mukhlishina lahud din jadi kalau urusan duniawi memang perlu kalau perlu itu jadi gede-gedean uh, gede-gedean uh, uh, promosi kalau um, rokok bentul barangku kan harus gede-gedean ada gede-gedean eh uh, riske kegiatan promosi ya bendera macam-macam iklan di TV luar biasa. Kita kadang-kadang iklan enggak masuk akal sama sekali. Uh, yeah. Tapi kalau sudah urusan sama Allah, hati-hati uh, ya. Hati-hati. Uh, uh. Yang sedikit jadi Eh ya. uh. Di sini disebut kesirikan, jadi ya. yani, circumhovi, jadi yani kesirikan yang samar. Ya, pengertiannya, kalau istilah sirik berarti di situ uh, arahnya ikhbatul amal. Jadi artinya kemudian menghapus amal. Jadi karena termasuk kesirikan, eh, sekalipun tidak seperti kesirikan uh, orang menyembah Allah dengan yang lain tapi karena ini masih ada pengen digunggung wong rio pengen dipuja orang lain ya ini kebanggaan dengan popularitas semuanya ya. jadi merasa uh, perlu untuk orang lain harus lihat uh, justru kemudian akan menjadi sebab dia ini punya semangat besar uh, karena memang karena uh, ada terlihat oleh orang karena dicunjung orang dipucu oleh orang <tuh> Ya, akhirnya apa yang ia amalkan ini kalau juga syirik jali itu juga yukbitul amal maka syirik khafi juga demikian pula sama kalau hakim sahihun wala yukfadullahu illah wala yukfadullahu illah inilah yukfadullil hadisi illah ini yani tidak ditemukan eh, catatan bahwa hadis ini ada illahnya iaitu yani ada cacatnya. Wa wafakuhuzabi, wakalas sahihun, walla illa talah. Hadis ini sahih, walla illa talah. Wakalal mendiri, rawabnuma, jawal behakual hakim, wakalas sahihun, walla illa talah. Wa akorahu ini ani al-mundiri. Paling tidak di sini Rasulullah Ketika da'at sama sayyida Sayyidina Mu'ad ini Jadi urusannya adalah urusan Kuburan yang sudah tentu Punya nilai tersendiri Yang namanya Qabrul Rasul hmm. Ini saya sewa justru <tuh> uh, Pemahaman salafi itu Orang dijauhkan untuk Mengatakan saya ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi eh, jadi yang ada itu adalah Allah tushat terrikhal illa illa salasati masjid ini Rasulullah menyebutkan tiga masjid yang besar jadi yang jika seorang katakan penadar untuk harus ke sana itu mau ndak mau harus ke sana. Lain kalau kita penadar ke Masjid Amper tidak mesti harus ke Masjid Ampel, Masjid Ngrotor apa-apa, oh <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Kalau bukan saking pentingnya namanya tiga masjid ini. Jadi makanya ke Madinah pun jadi Anda kalau ke sana itu bukan uh, dengan istilah ziarah Rasulullah tapi ziarah masjidnya Rasulullah quayai ngono ya ziarah masjid Rasulullah jadi memang mereka ini minta perhatian dengan dalih ingin memurnikan bahasa-bahasa syariat gitu ya Eh, jadi bukan ziarah Rasulullah eh, Tapi apa ziarah apa Masjidnya Rasulullah Yang di situ eh, Ada Rasulullah Jadi artinya mereka ini ingin memisahkan Tidak usah dengan istilah ziarah Makamnya Rasulullah Tapi ziarah masjidnya Rasulullah Yang tiga masjid Jika anda kalau nadar itu maka anda harus betul-betul ke sana, tidak boleh ke yang lain jadi antipati dengan istilah ziarah Rasulullah lain dengan Imam Malik ketika jangan berkata ziarah kubur Rasulullah eh, itu zhaq beliau, zhaq beliau, kok kuburan ya Rasulullah jadi kalau Imam Malik pernah berkata Jangan ziarah kubur Rasulullah Bukan berarti Imam Malik anti dengan apa Ziarah kubur Membahasakan dengan Ziarah kubur Rasulullah Kenapa tidak katakan Ziarah Rasulullah Kok kubur Rasulullah Itu kalimat Malik doknya seperti itu Dan Imam Malik Da, termasuk Lou Zulkali jadi punya kepekaan yang sangat tinggi terkait dengan adab bersama Rasulullah <coughs> bersama Rasulullah ah, termasuk itu tadi eh, termasuk tidak tidak tidak tidak uh, baik berkata ziarah kubur rasulullah, ziarah Rasulullah itu hmm. uh, nama Malik tidak pernah sandaran di kota Madinah. kerana beliau merasa <coughs> kalau Madinah ini adalah tanah yang dahulunya seluruh kawasan Madinah ini adalah tanah yang diinjak oleh Rasulullah dan para sahabatnya masa kita uh, yang ini injaan uh, Rasulullah dan sahabatnya kita injak dengan sandal kita katanya nah. jadi seluruh kota Madinah ini adalah kawasan yang dahulu di situ Rasulullah para sahabatnya berarti menginjak bumi Madinah seluruhnya. Kok saya sandal saya menginjak ah ah apa pijakan Rasulullah dan sahabatnya. Kan itu beliau tak kuat kalau pakai sandal. Jadi tidak mau pakai sandal. Ketika Imam Malik ditanya tentang berdoa di hadapan Rasulullah waktu waktu ziarah. Ya yani, sedangkan berdoa itu adabnya adalah wah, menghadap kib, kiblat. Terus ditanya tentang yakni dalam berdoa setelah ziarah Rasulullah itu berdoa menghadap Rasulullah apakah menghadap kiblat jab beliau? Ya, kenapa kamu ngadap kiblat? Eh, yang menerangkan kemuliaan Qiblat yang menerangkan tentang kewajiban orang harus menghadapi Qiblat <tuh> siapa Rasulullah jadi ya ini Qiblat katakan Ka'bah itu sendiri mulia. siapa menerangkan Rasulullah semuanya Rasulullah uh, jadi ketika kamu tahu kalau, jadi syariat ini semua kok enggak ada Rasulullah siapa yang menerangkan ini? syariat ini seluruhnya, eh, kalau tidak ada Rasulullah siapa yang menerangkan ya, makanya begitu kamu dihadapi Rasulullah, <coughs> ya sudah kenapa mesti harus menghadapi ibadah, menghadapi apa? Rasulullah ya ini termasuk zaknya Imam Malik hmm. Sehingga secara umum memang kita rasanya engkau enak pada waktu kematian Rasulullah terus doang terus ninggur Rasulullah, ninggur Rasulullah. Yang ini justru adalah ajaran salafi. Kalau ada orang doa mesti ingat Rasulullah digura Ya <ini> saya, saya kiblat haram ya saya, kiblat doa, kiblat. Subhanallah. Karena mereka ya pandangannya harus kuburan lapong bangun ya, kuburan lah, kuburan. Jadi nak ikut ngaji mafaik MKP, jadi nak ngaji mafaik mesti ruk. ya yang jelas kitab ini memang tidak diberi kesempatan untuk beredar di sana ya. Siapa sih mau canggung? Kitabnya Abu Yadza Khair Muhammadiah Tentang Kedudukan Rasulullah kemuliaan di situ Semuanya dan nanti insya Allah Kalau ini uh, Sudah selesai kita ganti Adza Khair insya Allah eh. Eh. Ini hmm. Kitab ini kitab yang dicekal Tidak hmm. mungkin dibaca hmm. Ya subhanallah Ternyata rajanya sendiri, Raja Abdullah, ketika Ziarah Rasulullah berdoa, ngadep kanjinya, biar orang adap peplat lo, ko posisikan dia orang ko kekapuk kurak nisan lain, macam mana? Pasti dia bukak kurak nisan dijual, rosjual, haram, haram, mungkin صحيحا ولا يغفط له الا حافظ الدر بقول الشيخ لا اله الا الله قبر المندي روى ابن ماجه البيهقي رحمه الله وقال صحيحا ولا الا الله واقره يعني kita lanjutkan tawasul di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu ini ada tawasul lagi dengan qabrul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqam Rasulillah sallallahu di khilafah Umar pada zaman khilafah Umar. Wakala al-Hafid Abu Bakar al-Bihaki. Ahbaran Abu Nasr ibn Qatadah Abu Bakar al-Faraj. Wakala hadisan Abu Amr Abu Omar bin Matar. Wakala hadisan Ibrahim bin Ali al-Zuhali. Wakala hadisan Yahya ibn Yahya. Wakala hadisan Abu Ma'wiyah. Anil Amash an Abu Suluhin an Malikin mengkala asal bin Nasaqhtun fi zaman Umar menimpa masyarakat banyak qhtum masafa ceklik ing dalam zamani sayidina Umar radhiyallahu anhu fajara tul ila qabri nabi mengko teko sapa suji wong ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah istaskilah li ummatik di jenengan Nyuwun siraman <t tales> dan teguksti well, Allah kaji umat panjenengan. Fa inna allah umat panjenengan ikut halaku hancur. Mungkin mungkin toyo, mungkin mungkin nampak kaji Dia datang ke kuburannya Rasulullah. Fa atahur Rasulullah mungkin rawuh engwang aku mau sepor Rasulullah sahala film enam yang dalam waktu tu akhirnya orang tadi mimpi ketemu Rasulullah. faqala Muhammad telah kenal Umar, Kiswan para Jadi orang tadi yang datang ke kuburan Rasulullah minta sama Rasulullah agar mintakan turun hujan, ditemui sama Rasulullah dalam mimpi. Ketika Umar, Sawana Umar fa faq faqri eh "Wa minni assalam." Wacana maring Umar minyak sun Asalamasallamu akhirum beritakan pada mereka an naums niwa kemuskona akan muskona diparingi siraman udan kamu beritakan insyaallah hujan akan turun wakulau landau siraman maring Umar Sampai nunggucap aku alaika Bilkayis, alkayis Alayika Yang ini iljam netoza Bilkayis Eh, eh Kalian sesuatu sing <coughs> Riyil karo akal Sing Bilkayis Kalian perkara, eh, eh, bilka yes, perkara sing Cerdas Menurut akal Bilkayis kalian perkara sing cerdas Menurut akal Alkayis perkara sing cerdas menurut akal yani be, tetap tetapi halal yang sifatnya real dan uh, uh, sesuai karo akal. Fa'atarla julu, Mungka teka sepawang kumau fa'akbara umar, Mungka meritaki sepawang kumau fa'akbara umar, Fa'kala ya Rab, Ma'alu illa ma'ajas tu'anhu, Ma'alu ay ma'ukassiru, Ma'alu ay ma'ukassiru, Ilmu aja situ anhu kecepat opokan pancing isu lemah saking iku daya aku orang khalifah orang orang isok yang kemau nak kok kikuk blok aku mau kosir aku citeri dori kecepat kami kelemahan saya kenapa engkau saya aja yang datang ke Rasulullah ya Rasulullah minta hujan gua keduaan sama dia katanya. Malu Ma eh mau kasiru, yani ora tele daripun insur ilham adjust tu cuba opokan adjust tu lemah insur, nahu saking Yani kenapa sampai ke si orang itu tadi matur sama Rasul. Kok enggak saya eh, budinya aku budinya aku. Eh, kok sampai kemudian sampai takonah Omar ada nukono. Artinya mestinya kan sebagai Khalifah ya tina Umar sendiri yang Uh, paling engkau itu matur Rasulullah ah, di kuburan. Artinya, akhirnya dalam hal ini kedisian siapa, kedahuluan siapa orang itu tadi. Kadang-kadang orang pinter kalah kerong bodoh kadang-kadang. Iya. <tik> <tik> <Yeah. tik> <tik> Jadi kata Omar maalul ilmam aja situ. Enh, ini penting kata-kata ini. Menunjukkan kelemahan seseorang Ma'alu Illa ma anhu. Jadi menunjukkan kelemahan beliau Jadi kalau sampai kemudian Rasulullah eh, Justru Nemui sama orang itu tadi Yang sudah sempat matur Kepada Rasulullah di Makomnya Rasulullah Ini ukurannya kalau bukan Sayyidina Umar Yang mestinya eh, Karena sebagai Amirul Mukminin, Justru mestinya Beliau <coughs> warawam bi shay'in bashna din sahih qala hatta sana Abu Muawiyah an lamas ana bi salih bin samman an yang namanya wa kana malikin nidyar ini adalah Khazin jadi kunci kuncinya Umar qala asaba anasatakhat asaba menimpa menimpaan uang apakah khatun fi zamani Umar radhiyallahu anhu faja'ara curi la qabri nabiy syafa ya rasulullah Istas ummatik omatik fainam kadhalaku bila tadi faatarlah julu filmana fakila lawe di Umar al Hadis jadi senada dengan hadis yang pertama tadi jadi di, di zaman Pajaknya itu tadi ada seorang datang kepada Rasulullah kemudian minta sama Rasulullah wakat rawa shifin fil futoh Analladhi Bukan Bilal ibn al-Haris al-Muzani Bukan Bilal ibn Rabah Bin Haris al-Muzani Ahadis sahabah Salah si jenis sahabat Kalau ibn Hajar Isnatuhu sahih Walam yakul ahadu minum a'imati Orada sebuah orang suci Minum a'imati Alladzina rawal hadis Walaman badam Dan bukan orang setelah mereka Miman Marah Bitasani fihim Daripada orang yang sudah lewat. Bita salafiyin dari mualah mualafnya, alaf -mu mualafatnya, karangannya, minal imah, bahwa innahu kufuran walolali. Ia menukufur kalau kesesatan sesat ini. Uh, sekarang kita kembali kepada hadis ini tidak Kemudian ulama-ulama mengomentarinya seperti apa? Uh, kalau ini dianggap satu kekufuran, wahy min al kuburi ini kan jalan al kuburi ya. Uh, tidak ada mengatakan inda qufrun wa dalal lan da wala tidak ada seorang pun yang mencacat fimatil hadis bihi eh, eh. uh, wala ta'na hatun fimatil hadis bihi kelawan iki kami sing pengen mau waqad <coughs> aurad hadis lan hadis sobo ibnu hajjar asqalani wa shahaha sanadahu kama taqaddam wa huwa wa huwa man di ilmi bahwa utai ibnu Hajar itu sokong ibnu Hajar dalam ilmu ni Hajar ala sekolah ni bahwa dikutam ibnu Hajar bahwa zni dan timbangan ni Hajar peina kofadil hadis diantara para kofadil hadis memang layak tajulah bayan ini nota termasuk sesuatu yang nggak butuh untuk dijelaskan dan dirinci hanya keberadaan hadis ini dilakukan oleh para ahli hadis kemudian justru sahih hadis ini kemudian <tuh> tadi berkaitan dengan seorang datang ke kuburan Rasulullah SAW oh tidak ada yang eh, mengomentari eh, bahwa ini adalah perbuatan yang tidak boleh eh, kenapa kok eh, datang ke kuburan dan sebagainya ya Uh, di sisi lain, secara kesanatan tidak ada cacat pun dalam sanat ini selesai sudah. Jadi, apa kalau bukan hadis ini juga menjadi satu dalil <coughs> bolehnya bertawasul. Uh, makanya juga kalau sempat ada ziarah ke Rasulullah S.A.W juga seperti itu. Memang mesti baca ayat walau anum izdalamu amfu itu pertama dulu. Jadi ini aslinya kan uh, di zaman uh, Rasulullah masih kesan itu siapapun berbuat zalim semba ja uk <coughs> <dan> datang kepadamu fastaghfirullah wastafar lahu dar rasul la rahimah jadi itu sudah jaminan dulu kalau ada orang mendalimi dirinya datang ya Rasulullah ah eh, ulun nyuwun sewu njenengan nyun, uh, dan ngge datang gusti Allah ulun tobat ke ya rasul dan njenengan sunake ngapunten mesti sudah just oke ngono iya iya sudah eh, enak sudah ya jadi orang nak berbuat sesuatu yang men, sifatnya mendolimi dirinya sendiri apa saja perbuatan yang dianggap maksiat ya, datang ke rasulullah ya terus ya ya rasulullah njenengan sunan ngabu tentang Gusti Allah lawa jallallah tawaban gitu nah, apa bedanya itu waktu Rasulullah katakan masih kesan dan setelah eh, Rasulullah sekarang ada di makam. yang banyak para ulama-ulama ahlu lalu, kalau ziarat Rasulullah jangan lepas membaca ayat apa walau anahum idha lamu anfusahum jauhka fasta furullah wa stafura umur rasul la ini jiduka ya Rasulullah kalau <tul> saat ini sowan datang panjang dengan Soal tentang perjanjian, kalau ngakon yang dah dusukan dah ya Allah, ya Rasulullah kalau tobat, ya Rasulullah dengan sebut menganiuskan pun tentang kustial, ya wow doh, tuh, ha, ha. ha, gitu. Jadi bukan bukan kayak wahabi itu, assalamualaikum ya Rasulullah, salam assalamualaikum, sudah salam saja, tidak lain katanya, tigurak, Allah maha mahal, eh ada doa di sini katanya, cuma salam dok katanya, lah hala. Kuat jadi kesempatan untuk kesana ya seperti para sahabat dulu kalau punya kesalahan matur sama Rasulullah untuk dimintakan ampun Rasulullah waktu itu itu janji Allah jelas kita sendiri kalau siapa Rasulullah kesana ya jangan cuma assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya Habibullah eh enaka kot ad-dehita risalah eh Oh, ni katai tar amana, katai tar di salah. Wa Waballah kita alamana. Wajah tak fikir aku jihade. Orang menudoh. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, Orang suluk. Kalau dikisah dikisauan datang menawi. Eh, Sinten kiamat yang datang panjenengan nyuwun ngapura jenengan nyuwun ngapunten nggih milo kula sakniki ngaten kula nyuwun ngapura ya Allah jangan sunake ngapura dening Gusti Allah kula tapi aja wae dheweh kayae bawa litina wa masahi na kabeh candi itu ada adab ziarah itu yang kalau antum di sana beli kitek kecil-kecil nggak ada itu enggak ada heh jadi eh, baru kita temukan di kitabnya orang-orang ahlu dzahab itu, ahlu adab itu. Apa kalau anda ziarah Rasulullah, ya mumpung mumpung ketemu. Cuman barangkali kadang antem nggak bisa kayak Imam Utbi, terus eh, eh, ada orang tertentu yang Allah mem memang menunjukkan keramatnya orang itu, tangan Rasulullah keluar keluar dari lubang. Oh, salam amanah -no. Jerman. Ya, kapan kali ya, sungguh ya. Jadi ceritanya nih banyak di sini. Cerita-cerita yang cukup uh, tertulis di kitab-kitabnya orang Ali hadis ya. <coughs> Jadi bukan dongeng bukan, tapi periwayatan yang betul-betul uh, diteliti kesahihannya. Ya peristiwa tentang bagaimana orang datang ke makamnya Rasulullah dan apa saja yang pernah terjadi begitu tawassulil Muslimin nabihi sallallahu alaihi wasallam yaum al-yamamah yaum al-yamamah hari kapan terjadi peperangan umat muslimin melawan al-murtadin yang dipimpin oleh musailimut-kadzab. Tawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasulnya menggunakan kata-kata ya Muhammad hmm, hmm. ya Muhammad Jadi seperti juga Kapan kita sering mengatakan Ya Rasulullah eh, Dalam bentuk kita minta pertolongan eh, Yang sudah satu saat kita Bisa jadi menumpukan dua hal Ya Allah, Ya Rasulullah eh, eh, Gini Bongsalavi syirik kan jo, ya Allah ya Rasulullah, do oh, tiba, -tiba ni yo, ya, bunuh. Oh. <tuh> Karena kita ya, ya Allah ya Rasulullah dua-duanya boleh. Cuma bedakan makomul holik rumakomul, makhluk selesai sudah. Hmm, ya. Yang bedakan adalah makomul holik dan makomul makhluk sudah tentu tidak akan pernah sama. namanya makomnya sendiri-sendiri. Zakarai eh. hafid ibnu kasyir. Abuya caranya mengambil mengambil apa mengambil dalil itu dari siapa Al Hafidh ibnu Katsir murid disebol ngono oh, murid ibnu Ibn Taemi ibu Taemi ku sebol kedengkotnya dah kalau Al Hafidh ibnu Katsir an Nasiarul Muslimin disitu ni syi'ar kamursi min fi mawaki atil ya mamah tidak merau ya mamah kama ya muhammadah ya muhammadah kala da'u hafad ibn kasir khasir ma'nas yang nasna begini wa hamala halid ibn, ibn walid nyerang sopoholid ibnu walid kata jawazahum sehingga sampai pada mereka Wasarolan berjalan di jibali muslimah menuju maring gunung ara gunung ini gunung di mana di situ Musaylimah dan anak buahnya berada di situ wajalatumandam sapa al jatarakqu meneliti an yasila ilaih jadi bagi jataraku berarti uh, bagaimana uh, meneliti setel mungkin untuk sampai di situ yang penting sampai ayasila ilaih untuk sampai kepadanya fayaktuluh fayaktuluh mengamal ismatani sapa halat Kuing Musaylimah Semaraja Penjur Bali Ini maksudnya Khalid ingin mencari jalan Sampai bagaimana bisa datang Musaylimah di pegunungan yang cukup Berat untuk ditempuh Maksudnya ingin membunuh Tapi kan kalau pembunuhannya kan Maklum dibunuh oleh waksi ya, Dibunuh oleh waksi Banjir bali, halid. Semua raja penjerbali sebab halik. Semua kafir bina saff, bina bina. Kemudian dia berdiri antara dua saff yang safful kafir, safful muslimin. Wada'ah lantang -naja al biras yang perang tanding ijen-ijen Al biras yang perang tanding ijen-ijen Satu-satu satu orang satu. Walaupun anak Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Abdullah Al Al-Udh Al-Ujani tukang tukang melikong Al-Udh yang tukang delikong. Kamu tahu siapa saya yang dulu waktu zaman saya cover delikong kok jadi ini? Ya. Ana Abdullah eh? Al-Udh. Ana Al Amir Al wa Zaid. Sumana menyeru bisi ada muslimin wa qana syiaru wa manasiarukum muslimina ma'idin. Ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Ha? Dan dari tawassul dengan Rasulullah ini, maka perang melawan al-Murtadin orang-orang yang uh, murtad yang dipimpin Musnadul Khatib, akhirnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini ini semua cerita oleh Abu Ya, jadi eh, agar pengertian tawassul ini eh, kita bisa melihat dari sekian banyak hal, eh, maknanya berarti namanya berdoa itu memang bermacam-macam cara bisa ditempuh diantaranya dengan tawasul dan di, mestinya tidak usah dipermasalahkan sehingga ini boleh tidak boleh dan sebagainya ya <tuh> apalagi sampai ke tingkat dianggap suatu perbuatan syirik atau wasul bihisasallam fil marodi wasyadaiti tawasul rasulillah sallam fil marad berkaitan kali masalah sakit wasyadait dan Kesusahan-kesusahan yang terjadi. Anil Aizam Ibn Ibni Khuzin. Kalau kau nak indah Abdullah bin ada kita tujuh disi. Anak panggilan di Abdullah bin umar radhiyallahu anhu nak fahadirat rezloh. Fahadirat itu berarti tidak bisa berfungsi berarti stroke. Fahadirat mengkata stroke atau icluh sikele. na'inda Abdul Mummar kunna 'inda Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fa khatirat rijluhu wa fihadirat az berarti ibnu abdul bin umar fa hadirat rajulu fa qala lahum qamat allahumma mari bin umar sabara jun wa uzkur jenengan sebut haban nasi'ik uzkur haban nasi'ik lalu tijin ten menosok kan jenengan fa ya muhammad begitu mengucapkan ya muhammad fa kana ma nashita min iqal mengkoyak koyak Ibn Abdul bin Umar kunas ito ikut lepas min iqalin saking, eh, saking tali tampar min iqalin saking tali, tali, tali tampar ini kapan seorang bisa jadi eh, tidak bisa berbuat apa-apa karena dia diikat eh, dengan tali tapi subhanallah eh, eh, dari sakitnya ini yang ibaratnya orang tidak bisa berdiri sama sekali begitu bilangnya Muhammad tahu-tahu subhanallah sembuh total waktu itu wa mujahidku Allah khadirat Rasulatul Sulaiman yang ini setruk apabila Rasulatul Sulaiman dan Nabi Abbas yang budi Allah anuma wakala lahum Nabi Abbas yang mengkau dahulahum Mari ibnu Abbas lahum Mari Rasulatul Sulaiman supoh supoh ibnu Abbas Kalau tadi itu fakalah lahiran culun, jadi orang lain yang bilang sama beliau Noor Mar. Kalau ini Ibn Abbas yang bilang, "Uzurah habban nasi ilik, fakalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Fadah apa? Mau kehilangan apa oh. Jadi struk tadi hilang. Fadah tawasulan fi surat ini tidak mahu tinggi tawasul dalam bentuk yakni an nida dalam bentuk yakni berdoa menyeru selanjutnya at-tawassul bil wairin nabi sallallahu alaihi wasallam anubat min rizwana an nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah adu kum sayan nalinkan kesasar supaya adu kum tersesat supaya adu kum sayan sesuatu orang doa onen mengharapkan pertolongan bahwa ono yesi yesi adu kum kubi arden onen suci bumi leisah pihaya anison orang onen dalam bumi kau anis supaya wong kang ngibur nyenengake wong kang ngibur nyenengake ini tidak ada teman maksudnya. Ani semua kang ngiper nyeneng Tidak ada teman jadi tidak kenal siapa-siapa. Jadi kita datang satu tempat Tidak ada kenalan sama sekali. Bisa jadi rasa ketakutan mencekam di situ. Qul ya kulli ibadallah a'inuni ya ibadallah a'inuni hai hamba Allah tolonglah aku. Fa inna lillahi ibadat la la tarau la narahum karena bagi Allah ada hamba-hamba tertentu yang kita tidak lihat mereka wakak curriba balik ternyata ini adalah hal yang curriba ini yani bisa jadi <tuh> uh, ini yani, terlihat uh, mujarab artinya memang betul-betul terjadi jadi ketika tahu umumnya satu saat di satu tanah terus, atau di satu tempat satu bumi terus uh, tidak ada siapapun yang kita kenal Terus eh, kita mungkin tersesat jalan Tidak tahu kalau kalau kidul uh, Ya ibadah Allah hmm. Terus subhanallah Tahu-tahu ada orang muncul ya huh? uh, Kenapa? Hmm? <tuh> ya jangan bilang wah penampakan yang rasa monok hmm. hmm. hmm. uh, Yang penting selamat baik tapi <tuh> setakar lor lor kalau tidur, kalau enggak harus uh, memanggil seseorang dan siapa dipanggil, loh kau kau nobo Tapi Allah punya hamba ada di mana mana, jangan khawatir. Hanya kalau datang, wah, jangan bilang wah ini Jin penampakan, tak usah begitu. Ya pokoknya yang penting kau nombong kau main. Hmm. Ini seperti ceritanya Ki Mar'ud ya teman saya yang <coughs> ah, yang ada di Lamongan itu <coughs> eh, Memang beliau dengan kapan Riyadhah tujuh <coughs> tahun hanya melanglang antara gunung ke gunung <coughs> Akhirnya ya punya ilmu dari Allah untuk mengobati orang Ya tahu siapa orang itu disihir dan tidak itu. Ya. Tadi ada kertas kini kemudian dibakar, ditulis tulis kini, ini. Ah, ada tulisan bahasa Arab langsung tulisan ini. Mas <tari> Khur <tari> Bil Chin itu lewat. Ya ni Rialdo, Rialdonya dia jadi lintas gunung. Ya dengar sendirinya, tidak usah pakai kompor komporan ya. Oh, eh. oh kompor agak bingung kompor ya. ya. maksudnya tidak bawa bekal apa apa sudah. Ya, ini dia ingin kalau ada di Quran itu bagaimana Allah Ibrahim seorang Nabi kemudian ingin lihat makinna kalbi itu seperti itu. Jadi. <tuh> Bayangkan ada sekian Dari binatang dipotong-potong Kemudian dipisah-pisahkan di empat tempat eh, Kemudian Ternyata Allah mengembalikan Seluruhnya Itu perminta Nabi Ibrahim yang bina, permintaan Nabi Ibrahim Dia bilang Lihat ma'inna kolbi Agar ini lebih mantap hati saya eh, Terkait dengan eh, Ketuhanan Yang maha kuasa ini Dia ingin mencoba Nah itu ceritanya dia begitu, jadi dari gunung ke gunung, moso kag mangan, jenu, mesti gunung yo demangan kape, nah, gitu. Akhirnya dia dari gunung ke gunung, terus ya. lihat kehidupan sekitar, ya. <tuh> terus terus dia lebih, lebih melihat namanya kerawah, keradi sama potongannya sama kita ini. Ya. Lalu begitu makan apa dia? Ah, di sini dia makan makanannya apa? Kerah. Terus satu saat tidak ada air, tidak ada, tidak ada air, tidak ada apa, sama sekali sudah. <coughs> Dari gunung-gunung naik gunung, dan naik gunung Semeru 3 eh, hari, gitu ya. <coughs> sudah tidak, tidak, ada apa-apa, tidak -apa. ada air. Eh, terus ke apa ini? Eh, haus. Subhanallah, ada burung. Terus ini ada batu, batu tu. Boleh burung dicucuk, dicucuk Kembalikan lagi Dicucuk lagi, kebalikan lagi Oh barangkali saya disuruh Kayak burung ini katanya Hanya ada batu deh, dia Diambil Keluarkan, oh seger Jadi batu Jadi air, jadi seger Jadi Allah menunjukkan Dengan cara Allah menunjukkan ada burung Burung itu nyucuk apa? Batu, jadi kebalikan lagi eh? Kebalikan lagi, kebalikan lagi jadi akhirnya beliau akhirnya juga begitu, ambil batu masukkan, eh seger. Ah. Ia dia ke atas gunung Semeru. Sudah di atas tidak ada siapa-siapa sudah. Hmm. Hanya ada tanah ah, putih. Ya Allah, aku di sini tidak ada siapa-siapa. Hanya ada engkau katanya. Kalau Nabi Ibrahim kata, kata, kata, kata, saya juga ingin tahu kekuasaanmu Ya Allah. Saya sekarang Ya Allah mintak nasi hangat dan ayam panggang katanya. Ya. Ya. Ya. Nah, subhanallah kerosok ada orang datang hiky simak Arab nuajiripun langsung langsung. Uh, itu jadi di mana-mana ada wah hamba Allah makanya kalau kesasar ya ibadallah aiun uh, uh. yeah. tadi itu langsung ya uh, nasi hangat juga ayam wah pampang ya. tapi enggak jadi makan nangis dok saya samaangan, nangis keru kru, boh. Ko sampai di sini Allah ya, berhatiin saya katanya hmm. Hmm. Makanya kalau ada apa-apa di musola, kalau orang nak uang, orang berapa apa orang jadi weng, naik. Orang sahabat tiu, ada ada kata namanya penampaan-penampaan itu yo kunjo dewi ngono ae Tapi kenapa kita mesti ada perasaan takut sehari kon barang kasar kon halus besar iku Di eh, ini termasuk yang termasuk Abu yang ngajarkan eh, di disampai kepada ahli darog ahli darog ini juga termasuk bahagian yang berhubungan dengan ini ibadah Allah A'inuni eh. karena ada fatihah ilah ahli darog eh. ini eh, kalau ada apa-apa ya ini mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan lewat orang itu kemudian apa saja yang terjadilah Barangkali tobrukan gak sido ditobruk, diangkat gitu ya. Hmm. Oh, Yo, perlu. Eh, eh. Masuk Fatihah yang pagi hari itu kan ada Fatihah di ahli taruk namanya, Ci. Khusus wong sing nyusuli nang apa-apa. Heeh. Hmm. Oh. Eh, mungkin ya dari dulu kita bersama abu ya maka Kapan saya dalam hitungan tahun itu eh, tujuh tahun berturut-turut itu ujian Allah eh, mengarah kepada hampir saya harus mati di tengah perjalanan, tapi ya Allah menyelamatkan. Ya. Mungkin tak ya ada daruk yang datang ya. <tuh> <tuh> ini dalam hitungan tujuh tahun masuk ujian dakwah kemarin itu jadi dalam perjalanan naik bis kapan di bisnya nubruk ya. ha, ha, ha. itu pernah terjadi uh, jadi saya kapan waktu kengresik itu mau kelangitan itu dan naik bis kursi ketiga subhanallah dari mulai terminal Surabaya sudah ngantuk Tahu-tahu di mersik nobrak pohon asem pohon asem mati supirnya kernetnya, kemudian rusak ini. Uh, <kluh> saya tahunya, ya door sudah ada karu-karuan kursinya, ini opoai, ini. Eh, <tosian> <tosian> <tosian> <tosian> nah, di selamat no. Terus kapan hadir kemantenan saya juga mau jadi kemanten ya. uh, dengan teman saya yang lama enggak ketemu terus. Uh, <coughs> karena dia termasuk orang yang bantu saya waktu memasakkan di pondok langitan ketemu setelah dari Mekah lama, ingin ke rumahnya dia pulang dulu terus saya nyusul uh, ke rumahnya dia jadi uh, saya dengan begitu sangat senang nyusul itu <tuh> Ingin tahu ke rumahnya ini Tidak lihat Pokoknya walhasil hasil eh, Nek sudah montor Sampai kemudian tahu-tahu Tidak -tahu, eh, mengerti kalau ada seber Mau lewat Sedangkan sudah montor saya Tinggal sedikit tidak sudah masuk rail, sudah. Itu mestinya ya Kalau kupuh-kupuh <tuh> Dan mungkin ya sudah sakkerwesan langsung ya. Tapi subhanallah ya jadi Tahu-tahu saya justru berbalik ke arah ke arah eh, saya dari dari utara saya justru di arah kok, ke arah utara dan masuk di rumput alang-alang. Hmm. Jadi kayak ditarik, wah, orang sinari rumput kalonde ya sudah sudah sudah mati. Hmm. Nggak, ya. Itu ya, mungkin yang namanya ahli darat dia ya. ibadah Allah air ini. Uh, sempat kapan mau buka <coughs> hanya khutbah tul kitab yang saya tulis yaitu oh, jalaul afkam di daerah merebus dan diundang ke sana hanya untuk kumpulan santri uh, mungkin ada seribu santri hanya ingin mendengarkan fatihatul kitab dok itu jadi perangkat malam umum dan sampai daerah rembang sana itu jadi dengan kecepatan waktu itu dengan Mas Aziz itu eh, ini 140 masuk di <coughs> well, jembatan yang jembatan ini mestinya kan ya kalau ini dipakai dan didak, mestinya ya eh, misalnya kan ada tanda tandanya, tapi begitu masuk tahu tu ada palang kedi hmm. eh, itu yang yang yang memang tidak <coughs> ya, bisa diukur dengan akal sudah. Eh. Justru mobil kayak kayak mie perut, Karono kembali Jadi kita dari kita dari dari timur ke barat. Jadi ini kemudian jeet, langsung sana ke sana. Mobilnya itu ke sana. Eh, subhanallah. Lajut. Nah, ya tujuh kali berturut-turut itu ya macam-macam di antaranya ya itu ya. naik ya, ngurus uh, urusan teman-teman ya, yang ke Mekah, naik Lorena, kemudian di belakang sendiri terus Alhamdulillah tepat kosong berarti tidur enak tahu-tahu di tengah malam namanya orang dibuka kita samping kita sudah berdarah semua eh ya. sandal saya di mana saya? Tuh dibuka di sendiri Cari sandal saya, cemuka dengan supir semua. Jadi makanya wirid itu penting. Jadi takarabilah firrohok ya arif khabah. Masjid dah nale Allah di dalam keadaan senang Ya nanti kalau di dalam keadaan lagi eh, susah gitu, ya, datanglah pertolongan Allah. Nah, di sini ada bahasa tawassul. Bisa menggunakan apa bahasa apa ya Allah. Ya ibadallah, ya ibadallah. Nah, itu termasuk <koh> ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi, umpamanya kapan dalam keadaan sangat genting di tengah jalan, yani kita ingat Rasul mengajarkan ya ibadallah ainu ni. Nah, itu. Walid bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah berkata, "Illalillahi malaikatan fil ardh." Oh, bagi Allah Ta'ala malaikat di bumi siwala hafadah yaktubunah maya sekutu minwarabih sejarah mereka menulis apa yang jatuh daripada daunnya oh, pohonan. subhanallah ada malaikat khusus yang nulis berapa eh uh, Hai kodong berapa daun rontok oh, Allah Hai yakin malaikatnya pakai dua doki kiri-kiri Ha? ada malaikat khusus yang ngatet apa? Rontoknya godong. kira-kira malaikat ini godong siji. Godong menek ha? Makanya malaikat itu jauh lebih banyak berlipat ganda daripada jumlah manusia ya. Dan tempatnya di langit sampai bahasa Rasul saking banyaknya malaikat seakan-akan langit itu tuh ber Bunyi kriyat-kriyat saking banyaknya ya nah, malaikat, Masya Allah keanas sama atas itu, kayak langit ini berbunyi kriyat-kriyat itu bahasa Rasulullah, saking banyaknya penduduk <tuh> kalau kita sendiri, saja sudah ada malaikat berapa? kalau hafal toh berarti yang menulis bagian uh, baik dan buruk, sudah dua uh, hafal toh bagian kanan kafadoba bagian kiri jadi dua kemudian wamay yafidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid atid jeng bagian ngurusi cangkem jeng ini malaikat rakib atid yang ngurusi bagian wamay yafidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wamay yafidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid rakib yang malaikat yang meropong dan hadir terus jangan, jangan salah pengertian kalau justru malaikat yang kita mengenalnya namanya malaikat roki padahal itu bukan nama itu Hah? itu adalah sifat dari malaikat yang serius khusus secara spesifikasi ngurus bagian cantum hm. kalau yang kita kenal waktu kecil kan tidak malaikat raqib bagian kanan, atid bagian kiri jengene raqib si jengene wa atid. Setelah kita besar Kita belajar tauhid, ada malaikat tabah hafadzah, malaikat apa? Hafadzah. Ini katabah bagian kanan, hasanat bagian kanan, kemudian sayiat bagian apa? kiri. Berkembang lagi, Mas Al-Qur'an mengatakan wa mayyalfidum min Illa idlalatihi raqibud atid belum malaikat eh, yang menjaga agar apa yang kita miliki ini tidak diganggu oleh serangga-serangga. gitu ya. Heeh. Nah. kita punya telinga ini kotor, tapi kok kawan mesti mlebu ya ngono ya. Kok semut mlebu. Dia dijaga oleh malaikat. Hmm. Sudah berapa malaikat nih, Terus uh, <koh> kapan kita salat kemudian ditunggu di malaikat khusus wiritan apa ora nah. ya yeah, selama masih di tempatnya maka kemudian dia akan nunggu Allah marhamu Allah Allah war rahamu ada malaikat khusus bagian barengi amin ayo Pak Waladhalin amin bareng Ya, ya Allah Berapa malaikat Saya lah. kira-kira jumlahnya malaikat ini, nah, ini Ada malaikat khusus Yang nulis siapa? Yang menulis Apa yang jatuh daripada Warakis hajar Faidah asobah hatukum Fa idza ahadakum arjatun fi rijli bi ardifa bi ardifa bi, bi kalau terjadi menimpa seorang dia kanu <coughs> arjatun fi rijli yani terjadi umpamanya sekarang kepincangan di kakinya karena kesandung karena jatuh terus itu pun bi latin, di tanah padang pasir sehingga kamu enggak bisa berbuat apa-apa sudah mau jalan kemana mana kaki sudah pincang mau kemana tidak enggak bisa sudah Uh, ya tinggal nunggu mati nunggu tinggal menunggu mati ya oh, sudah Tidak bisa berbuat apa-apa karena arca ini maksudnya sudah tidak bisa enggak be bisa berdiri tidak bisa jalan <tuh> Di tanah padang pasir lagi fal yunati a'inun ibadallah a'inun ibadallah <tuh> tolonglah aku wahai hamba ah, ya Allah warhamtillah ini Rasulullah sallallahu alaihi idan idan falat ta'atu ahadikum bi'ardifalatid apabila lepas ternak salah seorang di antara kamu di tanah padang pasir sekarang eh, di sini ternaknya yang hilang, untanya yang hilang, kambingnya yang hilang di padang pasir. Nanti wedusku ini nanti hilang. Fal yunadi ya ibadallah ikhbisu. kamu tahan katanya. Ya ibadallah ihbisu. Fa inna lillahi khabiran fil ardi. Maka bagi Allah ada yang memang akan bisa hadir di bumi ini. <tuh> Jadi yang ikut menolong kita saya saya saya bisyah akan menahan dia fa hadza tawassulun fi suratin nidaa'a ini juga tawasul dalam bentuk nida' Ini semacam doa juga wa jaa'a fil haditsi anna nabiy shallallahu alaihi wasallam qala ba'd rak'at al-fajr Allahumma rabba jibril wa israfil wa jadi ini juga termasuk tawasul menggunakan nama jibril israfil dan mika'il lalu muhammadin nabiy a'udzu bika minan nar jadi setelah dua rakaat fajar di antaranya ada sunnah, ha, di, ada sunnah mengucapkan doa Allahumma rabbi jibrilah wa misrawillah mi wa mikaillah wa Muhammadin nabiyyi awud bika minannad. <tuh> jadi ini setelah dua rakaat fajar, di antaranya ada ajaran ini. Ha, Allahumma rabbi jibrilah wa misrawillah mi wa mikaillah Muhammadin nabiyyi awud bika minannad. Kalau naufal adzkar <tuh> Rawa'u ibn al-seni waqal al-ha'afid Ba'atul tahridji setelah <coughs> Mengeluarkan kedudukan hadisnya Huwa hadithun hasan Wa tahsisu hawla ibn zikri Zimana si tausibihin Adapun secara khusus mereka disebut Dalam arti bertawasul dengan mereka adalah Faka'anul yakul Allahumma inni as'aluka wa ta'zika Bi jibril Cuman lebih disingkat Allahumma barabah jibril Jadi di sini bertawasud dengan malaikat apa Jibril Israfil Mikail wakot as asara ibn al-lan ilada fissarhi dalam syaratnya faqola fatawassulu illallahi birububiyah di hadil arwahil azimah eh, eh, sebab ya ini rububiyah ketuhanannya untuk mengurusi roh-roh yang agung ini al-muwakalah yang memang ditugasi bilhayah lahu ta'sirin adim di sini ada pengaruh yang sangat besar fi khusuli fi khusulil hajat dalam uh, hasilnya apa yang dibutuhkan usul himat dan samanya apa yang menjadi kepentingan dalam uh, hidup ini yakni karena mereka-mereka ini malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail ini kan malaikat-malaikat yang memang mendapatkan tugas untuk memuruskan kehidupan manusia dan yang lain jadi kalau kemudian eh, kita perlu bertawasul dengan mereka satu saat barangkali kita punya satu kebutuhan, karena mereka aslinya memang ada urusan dengan kepentingan hidup manusia ini. Yesus ditugasi untuk urus kehidupan manusia ini. Dengan kita sekian banyak kebutuhan, maka kita menyebut Allahumma Robbajibrilah wa Istrofi ini Allahumma inni asaluka wa atausika bi kibrila atau bi israfila sah sah saja menurut ibnu ilan lahu ta'sirul adim fi husur khatar usnul mad qada sarah ibnu allan fi syarh al dengan disyarakannya tawassul faqala mu'allikan ala hadisi Allahumma maka dia tawah jadi mengomentari ala mendaris bawai ala hadis allah maina salu ka sa'ilin fi at di sini boleh bertawasol pihak arba'ul haier ala sabil umum anyunus sa'idin. Jadi boleh tawasol dengan lantaran Arbabul haier orang-orang yang memang uh, ahli dalam kebaikan ala sabil umum anyunus sa'idin daripada orang-orang yang berdoa minta wa mislub bil a'ala. Seperti mereka justru itu lebih utama adalah al ambiyah wal wal mursadu. Jadi satu dua tiga empat ini merupakan dalil-dalil yang mengkuatkan bolehnya bertawasul Ya, begitulah gambaran Abu Yah ingin menjelaskan keberadaan tawasul dalam Islam itu adalah uh, tidak lepas daripada uh, namanya uh, masru'iyah penyesaraan. Yang cuman ya kita ketika melihat ada sekelompok yang anti tawasul. Bahkan kemudian mengklaimnya tawasul dengan orang soleh adalah satu kesilikan. Inilah menjadi sebab kenapa dalil ini harus dipertajam, diperkuat sampai seperti ini. Tinggal kembali, ya nih, Kalau sudah seperti ini dalam ukuran keilmuan, kemudian yang mestinya tidak ada hak untuk dibantah. Tapi kok kemudian ternyata masih boleh biasa menerima iki sapa sing keliru ya jadi sing keliru sapa ya tadi yang keliru siapa ya? tadi gambaran Buya bahasanya sangat luar biasa tadi Fa ya umma pada qouli haula atlamun limutakallim wa yasihu min akin an yatruka hikmah haula alfuqhul qaulil mutatafilin alamawa'itil ati jadi memang ada orang-orang yang pekerjaannya amul hadis tapi tuduh hadis tapi ngaku-ngaku kaya-kaya ahli ahli hadis sorry, saya, tapi teteh itu dudu ahli hadis. Ya. Namanya jangan eh, cepat terpesona dengan orang bawa Quran dan sunnah tapi tanyalah siapa dia, dia punya siapa guru, di mana belajar, dia belajarnya itu yang tahasus apa enggak, punya sanat apakah tidak. Eh, itu. Jadi, jadi penting untuk melihat siapa gurunya, tidak cukup orang Selalu baca Hadis, selalu baca Quran, eh, eh, tapi sebetulnya dia adalah tidak berguru pada siapapun, tapi justru berguru kepada Mbah Google. Maka harus lebih hati-hati sekarang ini, masya Allah. Allahu Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan nanti pada Asr insya Allah.